Portarea. Portați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos, Filipeni 1 cu 27. Portați-vă într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, Coloseni 1 cu 10. Portați-vă într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa, 1 Tesaloniceni 2 cu 12 portați vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bărfesc ca pe niște făcători de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta, 1 petru 2 cu 12. Fiți sfinți în toată portarea voastră, 1 petru 1 cu 15. Purtarea și viața curată sunt mai puternice decât limba celor mai străluciți vorbitori, Sfântul Ioan Gură de Aur. Purtarea creștinilor să fie cea mai bună apologie a credinței lor, origen. După purtare veți cunoaște credinciosul mincinos și credinciosul adevărat, didachiile. Vedeți ca nu cumva și noi, lăudându-ne cu credința noastră dreaptă și ne putând arăta viața noastră de potrivă cu credința, să ne cinstim pe Dumnezeu făcându-ne pricină să se hulească numele Lui, Sfântul Ioan Cură de Aur. Ciar ce cade în păcat nu poate învăța pe alții cum să nu cadă în păcat. Isaia. Credinciosul, trebuie să se poarte totdeauna ca și când ar avea să moară mâine. Evagrie monahul Fapta bună ce se face multora este mult mai cinstită decât ceea ce se face pentru folosul unuia. Sfântul Vasile cel Mare Arată-mă în cele mici ce fel ești, căci nici chiar așa tu nu ești străin de har. arată precum a arătat văduva din Evanghelie care... Deși nu avea decât doi dinari, totuși i-a aruncat în visterie. Sfântul Ioan Gură de Aur Orice cuvânt care nu se sprijină pe fapte, nu trece dincolo de urechi, iar când se sprijină cu fapta, el dă viață și de până la inimă. Sfântul Isidor Pelusiotul Cel ce se nesocotește pe sine, pe sine se amăgește, talasie Libianul. După cum cei ce poartă aromate răspândește miros plăcut chiar și nebrânt, tot așa și cel ce are Duhul Domnului, din cuvintele și smerenia sa se cunoaște, Sfântul Ioan Scărarul. Deși iertăciunea în cele exterioare e semnul cel mai vădit al sărăciei din lăuntru, Sfântul Ioan Gură de Aur. 4200 Totdeauna trebuie să ne purtăm așa ca și când domnul ar fi de față, Clement Alexandrinul. Cel ce are o purtare curată, chiar dacă trăiește în strâmtoare pământească, dar cu conștiință curată, îndură toate cu nădejdea în bunurile vieții viitoare și este liniștit în inima sa. Arsenie Să urăști tot ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Să urăști orice fățărnicie, să nu părăsești poruncile Domnului, Sfântul Barnaba. Must pe cei corupți prin viața ta curată, iar pe cei ce au sentimente fără rușine, prin înfrânarea ochilor tăi, Sfântul Isaac Sirul. După cum cineva uitându-se la frumusețea cerului zice, Slavă ție, Dumnezeule! Tot așa zice și când se uită la portarea celui credincios, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce folos are cel care zidește casa altuia, iar pe-a sa o distruge, Pimen? Ori fă ceea ce vrea Dumnezeu, ori vei primi ceea ce nu vrei, evagrie monahul. Lasă mai bine să vorbească pentru tine viața ta e blavioasă,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 Să ne dăm seama că, numind pe Dumnezeu Tată, trebuie să ne și purtăm ca fii ai Lui, pentru ca, precum suntem noi mulțumiți de Dumnezeu ca al nostru, tot astfel și El să fie de noi, să fim ca niște temple ale Lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să locuiască pururea în noi, Sfântul Ciprian. Lăudați pe cei de demult și totuși trăiți după vremurile cele noi, tertulian. Nu oricine vorbește în duh este profet adevărat, ci numai cel ce are purtările Domnului, deci după purtare se cunosc profetul mincinos și profetul adevărat. Orice profet care învață adevărul este profet mincinos dacă nu face ceea ce învață Didachile. Dacă faptele cuiva sunt împotriva învățăturii lui, acela în zadare învață pe alții, Isaia. După cum prin faptele noastre cele bune aducem slavă Domnului, tot astfel, prin faptele noastre cele rele aducem ceea ce este potribnic, Sfântul Vasile cel Mare. Acea îngrijire o desfințez eu care duce la păcat, iar îngrijirea trupului pentru nevoile naturale aceasta o fac. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă unesc cuvântul și fapta, atunci ele alcătuiesc frumusețea întregii vieți, Sfântul Isidor Pelusiotul. Tot ce întrece dreapta măsură este vătămător, atât întinderea peste măsura apostului, cât și săturarea pântecului, atât privegherea peste măsură, cât și săturarea de somn, și la fel toate cele ce trec peste măsură, moise. Omul care învață pe alții, iar el singur nu împlinește ceea ce învață, este asemenea izvorului care îi adapă pe toți și îi curăță pe toți, dar pe sine nu se poate curăți, ci rămâne cu toate necurățile și cu tot noroiul nimerit întrânsul, pimen. Dumnezeu a rânduit ca să dea una nu după rezultatul final al succeselor, ci după buna intenție a celor ce le săvârșesc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Viața zidește și tăcând, iar cuvântul fără viață, în ciuda expunerii lui puternice și strălucite, nu face decât să îngreueze pe ascultători, Sfântul Isidor Belusiotul. Nu jurământul face pe om vrednic să fie crezut, și mărturia vieții sale și curățenia moravurilor și cugetul bun, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci niciun folos nu este nouă să ne numim creștini de nu vom stărui să ajungem a trăi ca Hristos, Sfântul chiril al Ierusalimului. Nu te lupți tu împotriva lui Dumnezeu când faci ceea ce este împotriva celor poruncite de El? Sfântul Ioan, gură de aur A vorbi este foarte ușor, a face însă, când ne găsim în nevoie, este foarte greu. De aceea mai mult de la fapte se îndreaptă natura omenească. Sfântul Ioan, gură de aur Tu convinge păgânii cu viața ta, nu cu vorbe. Acesta este adevăratul fel de a argumenta, dovada prin fapte. Sfântul Ioan Gurădeaur. Să facem pe om după chipul și după asemănarea noastră. Ce înseamnă aceasta, chipul și asemănarea noastră? Dumnezeu vorbește de chipul suveranității, așa cum în cer. Nu este nimeni mai presus de Dumnezeu. Pe pământ nu trebuie să fie nimeni mai presus de om. Sfântul Ioan Gurădeaur. Nu-mi spune că tatăl tău a fost consul, ce mă interesează? După noblețea caracterului, eu dau sclavului nume de patrician și patricianului nume de sclav. Adevăratul sclav e cel păcătos. Sfântul Ioan Gură de Aur Nici cerurile nu slăvesc pe Dumnezeu strigând cu glasurile, ci prin privirea lor pregătesc pe alții al slăvii. Tot așa și cei ce petrec o viață minunată, chiar dacă tac, îl slăvesc pe Dumnezeu, fiindcă prin ei mulți alții îl slăvesc. Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne cinstim unii pe alții ca să ne învățăm a cinsti și pe Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum un sfeșnic e pus ca să lumineze și astfel hoțul nu poate intra, tot astfel e lumina creștinului care îi scoate pe cei răi la ivială și îi surprinde asupra faptului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă numele Lui Hristos este amintit în faptele noastre, nimic necuvincios nu vom face, nimic necurat. Numele Lui pune-L înaintea oricărei întreprinderi. Dacă îl pronunți cu credință, vei alunga și bolile și demonii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când vei fi la Roma să te porți ca romanii, fericitul Augustin. Folosește de la învățător învățăturile și sfaturile spre folosul ascultătorilor, nu numai când învață cu cuvântul, ci și cu lucrarea potrivită și unită cu cele ce poruncește, Didim cel orb. Or nu trebuie a învăța, ori a învăța cu pilda vieții, nu cu o mână să tragi și cu alta să împingi. Sfântul Grigorie de Nazians A învăța bine și a viețui rău nu înseamnă altceva decât te o o pe tine însuți, fericitul Augustin. Adevăratul învățător trebuie să aibă viața potrivită cu cele învățate de el, ca să fie lucrul potrivit cu cuvântul, vidim cel orb. Învățătorul se face vrednic de crezare numai când el însuși trăiește ceea ce învață pe alții, Sfântul Vasile cel Mare. Atunci ucenicii sunt înflăcărați în râvna spre cele bune când au pilda vieții învățătorului lor, Sfântul Ioan Gura de Aur. Căci, precum în lucrările cele bune se slăvește Dumnezeu, așa în cele rele se slăvește diavolul. Sfântul Vasile cel Mare, niciodată nu vor putea folosi auditorii atât de mult cuvintele noastre, pe cât vor folosi viața noastră cea neprihănită. Sfântul Ioan Gură de Aur Cele bune, chiar de nu le săvârșim noi, totuși le lăudăm cu toții și admirăm pe cei ce le săvârșesc. Sfântul Ioan Gură de Aur cel ce zămislește binele sau răul asupra aproapelui, cu drept cuvânt că dânsul mai întâi gustă din ceea ce dă. Sfântul Ioan Gură de Aur Adevărata sărbătoare sunt arătarea faptelor bune, evlavia sufletului și exactitatea vieții. Dacă le ai pe acestea, ai sărbătoare întotdeauna. Sfântul Ioan Gură de Aur